Hoofdstuk 38, 20 januari 2017, om 17 minuut oor 1 die middag. Ja, so wou hee, dat ek moes skryf, en in my innerlijke sien ek die hele tijd, ek skryf nie, maar ek trek een streep oor die papier, en ek wonder hoe kom. En ek hou net aan, en hou net in my innerlijke sien ek, dat ek trek een streep op die papier, en ek vat oor my boek, vleeslijke boek, en... Ek trek my a streep oor die papier, want ek sien dit in my hart, en toe ek die streep klaar getrek het, toe sê Jashoa vir my met woorde, Ek die almachtige spreek. Ek trek a streep dier die werkers van ongerechtigheid, en hulle dade sal na hulle terugkeer en teen hulle draai. Hulle vloeken van ongerechtigheid sal op hulle selfde lande kom, en hulle sal sien hoe dat ek my kinders begin nadig. Elke dag word die ongerechtigheid groter, omdat Lucifer sy maatvoller word, maar dit sal nie my kinders beinvloed nie, omdat ek hulle beskerm teen die godeloosheid en groot onhou wat teen hulle beplan word. Groot engele staan my by, en ons sal die las vir hulle verlig, wat hulle self teen my kom anvly. Moe nie vrees nie, klein kiddiekie, julle wat denk dat julle nie een laie red nie, julle het een herder, want julle is my skape ek sal julle nooit ooit verlaat nie. Het jylle al my groot dade van liefde geseen vir jylle wat het nie eindelijk verdiene? Ek maak die storm stil, ek verwoes die kamp van die goddeloze, en ek bring my kinders in die kamp van gerechtigheid en gee jylle kos op die rechte tyd. Ek lei elke en volgens sy wil, wil jy my volge en lief hee, dan sal daar vir jou net groen weivelde en waters van ris wees vir die toekomst, want waar gaan die herder heen met sy skape? Toch nie in die nie daar een woestijn in nie, So volg my, ek gee ris, ek wat die brande blis, stille riviere van ris gee ek jylle, kom drink aan my oorvloed, ek beplan al reeds die mees wonderlikste dinge vir jylle, ek het al reeds baie dinge in vervulling en wat net vir jylle wag, so as skep moet, vertrapte nasie aan die sydpunt van Afrika, ek is met jylle, amen.